32. A két nő együtt ballagott felfelé a lépcsőn az állami egészségügyi központ felújított épületében. Megviseltek voltak, szemük alatt karikák virítottak. Életük legnehezebb 24 óráját élték megen. Gitta szeme vörös volt a kialvatlanságtól, és úgy érezte, menten megbolondul, ha nem zuhanyozhat le végre, és nem moshatja meg a haját. A mellette baktató kárpáti tekla félkézzel domborodó hasát fogta, mi alatt felhágott az utolsó két-három lépcsőfokon. Kimerülten megállt a lépcső tetején. Na ebből elég volt, ha lifttel megyünk tovább? Amikor a felvonó csilingelve megállt, beszálltak, és némán tették meg a két emeletnyi távolságot. Steril, csendes folyosóra léptek ki, amely mindkét irányba vagy húsz méterre elnyúlt. A folyosó üres volt, csak a végetáján ült egy ember a fal mellett. A nap besütött az üveg falon, így csak az elmosódott körvonala látszott. Tekla állával az alak felé intett. Arra lesz! Közelebb érve látták, hogy egyenruhás rendőr kezében bulvárlap. Jöttükre, félretette az újságot és felállt. Nem mehetnek tovább. Tudom. Tekla elővette az igazolványát és megmutatta a kollégájának. Az életvédelemtől jöttünk? Elnézést, menjenek csak be. A férfi visszaült kényelmetlen székére. Tekla előre ment, és benyitott a szobába. A helyiségben egyetlen ágy állt. Vértes saba bekötözve feküdt az ágyon, karjában infúziós cső. A mellette álló gépen az életfunkcióit lehetett szemmel követni egy jókora monitoron. Megálltak, és komoran nézték a sápat arcot. Életvédelem? Suttogta Gitta a nyomozó fülébe. Ez a hivatalos nevünk? De hát gyilkosságokkal foglalkoznak. Miért nem lehet a nevin nevezni a dolgokat? Gyilkossági csoport vagy ilyesmi? Nálunk még gyilkosság sincs hivatalosan, csak emberölés. Szerintem lehet valahol a Teve utcában egy alosztály, aminek csak az a dolga, hogy hülye neveket találjon ki. Egy percig hallgattak, aztán Gittát nem hagyta nyugodni a kérdés. Tehát akkor is? Életvédelem? Pont az életet nem tudják megvédeni, ha gyilkosságokkal foglalkoznak. Gitta, nem én találtam ki. Akadjunk már le a témáról. Oké. Okay. A férfi kinyitotta a szemét, és rájuk nézett. Látszott, hogy egy perc is eltelik, mire felismeri őket, de akkor fáradtan elmosolyodott. Hello! Nyögte reketten. Szia! Gitta közelebb lépett, és megfogta a kezét. Hogy vagy? Vértes, meg akart szólalni, de nem jött ki hang a torkán. A nő egy pohár vizet vett el az éjjeli szekrényről, és megitatta. Köszi! Már jobb! Fáj? Nem kicsit. Mit mondott az orvos? Kérdezett közbetekla, aki egy széket húzott az ágy mellé és letelepedett. Hogy megmaradok? Ez a jó hír. És a rossz? Egy kevesebb. A másik golyó a vállamba ment, a kulcsontot törte el, de azt már összebarkácsolták a sebészek. Meggyógyulj! Ne aggódj! Suttogta Gitta, és ő is leült. Vértes megnyomta a gombot az ágy mellett, és a mechanika ülő helyzetbe emelte. Fura ilyen békében egymás mellett látni titeket. Miért? Már nem akarja lecsukatni Gittát? Nem! Már minden tisztázódott? Remek. És én is megtudhatom végre, hogy mi történt? Addig emlékszem, hogy a sikoltásodra kirohanuk a nappaliba. Gitta ismét megfogta a biztosítási nyomozó kezét. Balla rád lőtt! Azt hittem, meghaltál! Bemenekültem a hálóba, és teklával elborikádosszuk az ajtót. Aztán két lövést hallottunk. Majd hamarosan még hármat. Később ajtó csapódott. Akkor előmerészkedtünk, és megtaláltuk a halottat. Milyen halottat? Ballát. A férfi szemöldöke felszaladt. Balla halott? De hát ti bent voltatok a hálóban. Nem mi végezzünk vele. Valaki berontott, és az röldte le. Úgy tűnik, volt ügye mással is. Valaki őt is üldözte. össze. Legalább tudjátok, hogy ki? Engem nem is érdekel, vallotta Begitta. Kárpáti őrnagy átvette a szót. Még nem tudjuk, de már dolgozunk rajta. A diktafon végigvette az egészet. Á, tényleg, a diktafon. És Gittával mi van nyomozó? Gitta tisztázta magát. Az már is nyilvánvaló az általam a hálószobában hallottak és a hangfelvétel alapján, hogy Gittát nem terheli felelősség. Segített felderíteni a zuglói gyilkosságokat, amelyeket Tamási Frank követett el. Balla felel Tamási megöléséért, ráadásul kiderült, hogy Balla végzett az Andrási úti étteremben azzal a négy vállalkozóval is. Vértesünk mögött egy sort, és csendben számolgatott magában. Ezek szerint egy csapásra felderített három gyilkosságot, tekla. Igen, a főnökeim majdnem elélveznek. Folyamatosan sajtótájékoztatókra járnak, bár én mondtam, hogy még korai. És Gitta körözése? Visszavontuk. Amúgy sem volt sok bizonyíték ellene, de ezek az új tények egyértelműen tisztázták. Tehát már csak azt az embert keresik, aki ballával végzett. Pontosan. Megoldottunk három gyilkosságot, és kaptunk helyette egy negyediket. A férfi a levegőbe bámult. Nagy sokára szólalt meg. Én ott feküdtem, véletlenül. Tessék! Azon töprengek, miért nem végzett velem is a pasos? Nem tudjuk, mondta meg őszintén Tekla. Valószínűleg maga nem jelentett veszélyt a számára, és nem akart járulékos károkat okozni saját magának azzal, hogy még valakit kinyír. Titeket sem bántott? Nem, megpróbált benyitni, de el volt tolaszolva az ajtó. Nem is nagyon erőlködött, csak egyszer nyomta le a kilincset. Aztán tette a dolgát a nappaliban. Felmérte, hogy eszünk ágában sincs kijönni, ha bútorokat toltunk az ajtó elé, így meg nem jelentünk rá veszélyt. Azért nem semmi az illető. Úgy öl meg valakit, hogy ketten végig hallgatják a szomszéd szobából. Át is lőhette volna az ajtót. De nem tette. Maga hogyan magyarázza meg azt az apró momentumot a feletteseinek, hogy elbújt, hiszen engem is ott hagyott prédául. De Csaba! vágott közbe Gitta, ám a rendőrtisztáint tette. Hagyja csak, jogos a kérdés! Tekla állta a férfi pillantását. Terhes vagyok, egyébként pedig messze nem fizetnek annyit, hogy egy ilyen helyzetben lelövessen magam. Főleg nem olyan kiképzéssel, amit ilyen esetekre kaptam. Úgy ítéltem meg, hogy ez volt a legjobb, amit tehettem. És be is jött. Na és a felettesei is ezt gondolják. Nekik nagyjából ugyanezt mondtam. Ezt a döntést hoztam, és nem halt meg miatta senki lényeges. Segitta se maga, se én. Ballát nem lehetett megmenteni, ő azonnal lövést kapott de tényleg nem piszkálják majd magát. Egyelőre hős vagyok. Azt meg illetékes helyen jó előre elmondtam, hogy ha ebből bármi bajom lesz, hát kipakolok. Miről? Amit magának is elmondtam az imént. Bér, kiképzés és fegyverzeti hiányosságok, ilyesmi. De nem lesz bajom. Fontos lettem a médiának, ráadásul holnaptól tényleg eltűnök a színről. – Otthon maradok a szülésig. Van még kérdése? – Nincs. És ne haragudjon. – Mondom, jogos kérdéseket tett fel. Tekla felállt. – Nekem most bennem kell. Magát őrzi egy rendőrként a folyosón, bár szerintem ez már egy kicsit túlbiztosítás. Senki sem akarja magát bántani. Beszélgetnek még? Kardos Gitta hálásan bólintott. A rendőr tiszt szentett, aztán kiment, és becsukta maga után az ajtót. A férfi a parfümörre nézett. Jó, ez így? Micsoda? A mostani helyzet. Megúztam, Csaba. Gitta suttogóra fogta. A zuglói gyilkosságot másik követte el. A Mária remetei miatt köröztek, de azt meg a halála előtt bevallotta balla. De nem kerülhet még elő az zuglói ügy valahogy? Nem, rázta a fejét a nő. Csak Tamási tudott róla, és a megbízói, de azok meghaltak az Andrási úton. Aki tudott az én szerepemről, már senki sem él. Vértes megsimogatta a nő haját. Akkor ezek szerint vége? Nincs vége? Miről nem tudok? Mindenről tudsz, de még el kell rendeznem a számlát. Svájcban? Ott. Három óra múlva indul a gépem genve. Add a fenébe, Gitta. Nem éri meg már bolygatni. Fanni meg akar töletni. Ezzel valamit nem kell. Mit? Majd a gépen kitalálok valamit, de így nem maradhat a dolog. A férfi felsóhajtott, és eltorzult az arca. Rosszul vagy? Csak belenyilalt a fájdalom az oldalamba. Elfáradtál, igaz? Gyenge vagyok. Aludni akarok. De kérlek, ne menj Men Mennem kell. Akkor legalább várj meg. Elkísérlek. Még hónapokba telhet, mire megerősödsz, és utazhatsz. Nincs annyi időm? Bántani akarod? Nem tudom, tényleg a gépen akarok kitalálni valamit csaba. Csak az biztos, hogy fanni meg akart ölni, most menjek vissza, és tegyek úgy, mintha mi sem történt volna? Igazad van, mondta leragadó szemmel a férfi. Tudom, majd hívlak, – Visszajössz még? – Visszajöjjek? – Kell lesz. Akkor visszajövök? – Na, aludj! Vértes becsukta a szemét. Gitta egy percen át figyelte, de amikor a férfi légzése egyenletessé vált, felkelt és kiment a szobából.